سوره ابس کی دولسم نمبر آیات نغوره فمن شاء ذکرا د هر غچا چی خو خشی نو نصیحت دیوالی فی صحف مکرماتن دا قران لیکل شو پس صحیفو کې مکرماتین چې هغه صحیفه د الله په نژدت مندي یا عزت مندي دی د دی دین په اتباع ځکاوی کې علم دے دی هغه کې حکمتونه دی یاده مکرماتین مکرماتین دا صحیفه عزت مندي دی زکه ای زتمن ملائکه در رب د طرف نه راړي ای زتمن دې زکدي د محفوظ نه نا نازلېږي یا مکرمه تل انحه نازلت من کریم وایدا ای زتمن دې زکدا غزاد د طرف نه راغلي دې چې هغه کریم علماء لیکلی وې کرامت الكتاب من کرامت sahibi د خط عزت د حد والدي زت د وجنوي کاغه عزت منو درند ختم درنوي زکتاس لتیر شل سور مخقدر لتیر شل سور نمل کی چ آغا ملک سبا وی ان یلقی ای لای کتاب کریم مرفوعت مرفوعت دال شان والدی د صحیفه د الله سره لو شان والدی ومسمان ک پور تک رشی ویلی او په کې کوړی شوي دي بهدي سات او د دا عزت من د صحيیفه په لاسو سفراد لکن کو معکو کې او د سفرنا مراد مرادهغ ملائک دي چې غید د بند گانو عامل دا الله د حکم مطابق په کتابوو ک ل کې اپارز د قیامت د خپل ټول عمر مل نامه ورت لا شو کی ور کی بی ایدی سفرتن دی پلاشود لکونکو ملائکو کی چید بندگان اعمال نیک یو بدلی کی کرامن دا ملائکی زتمندی ایپا اللہ عزتمندی اللہ ور تڑیر روی عزت ور کردے کرامن علی ربیہم عزتمندی پخپل ربانے کرامن دا ملائک عزتمندی بارا او اونیکان دی دا ملائک قتل الانسان ما اکفرہو پلانت دکلیش انسان کافر دا قتل پمانا دلو عنا او انسان نا مراد انسان کافر دے پلانت دکلیش انسان کافر ما اکفرہو سشید چید کافر گرزول دے دا سشدے د خپل رب نه انکار کونکه ان غر زولے او سشدے چې د الله د وجود او وحدانیت نه کافر غر زولے ما اکفرهو سشدے چې د کافر غر من ای شی ان خلقو د کوم یو شینه الله دې پیدا کړې چې له پکلا غرور او تکبر هم کوي ایو دې غرور کوي تکبر کوي دې ګوري ند شینه پیدا دی من نطفه ذاوس اسکیو بنا خلقو پیدا کړې دې دې فقد ذره نو انداز کنے دے دے ا د مور په هټه کې دله تقدیر او انداز لیکلی وا یا قدر زمانه ده دله سونه انداز کړي خپل انداز کړي سترګي انداز کړي انداز مو نه انداز کړي ا څومره لوي ذات ته کلا سونه دواړو کې تفاوت نو بیا به سوي اغه پیاو چاته بل کاته یوس ترګه اٹه بل واړه و فقط دره پخ پقدرت ذ دمور پخ هټه کې انداز کړه دے د کم یو شینه ده پیدا کړه ده من نطفه خلقو پیدا کړه ده او حسانی بس ہے مولا ذ سلف بعض خبر عجیب ہے عجیب وہی کہ فی تکبر من خرج من سبيل البول مرتين کیفی تکبر من خرج من سبيل البول مرتين اغسوک سنگ تکبر کئی چه دے پک متری کیپتے دای سوا اے پیدا کیدو کې کی نطفه وا او بیا د مور د خېټې نه الله پیدا کو فقط درهو اندازکنه دې لا سونه ورطان اندازکړي خپي او سترګې او دا منا او دا په تقدیر کې چې قد به وړو کې او دنګباي او ديب شقي او سعید باي رزق به ډېر وي او خمبې اټو لخبره تقدیر کې لیکل دي دیو جن چې سوک تقدیر لګوري بیا چا پوره خاندان کوي یو کاش ډیر وروډو کې او موږ چې کومل تکيو نکنه ناکل زم د خلقو خرص حداوی نا پورې بها هغه ور ته کوئی ډیر وروډو کې ناور ته هغه شانته پوزو کې چې پیدا کړي ها پای ولي ذات دنګ چې د دنګ سړی اڑے رخولي زوانی تا جوړزان جوړ کړي دا د الله في سلیديته د الله د في سلو پورې خندا ګې کې او ې وګوره په خندا کولو سړی د خند شي خلله فقد د اندزه کړړی پ دا کړړی د د نواند زه کړی الهله لمدي اناندزه کړی دی او بعضوي فقط دره سرورې نو ک راځي وقع د خاله خکوم اتواه پدا کلي تاسو په مختلفو حالتونو سره وګوره نوطفوي بیا عله بیا در نووي نه جوړه شوه بیا د مور په خیټه کندندا مونه دررکل بیا ماشوم پ شو ځان د نه شو سمباللولی رجسره در نه جوړ کو غرور او تکبر ته شورو اوغه مخ کې احوال ده هر کل ثم السبيل يسر او بیا الله رازرا وتو د مورځ خېټینا اسانه کړی د دفارا ثم السبيل يسر یا مراد دا د غلار د د د پی دائش د مورد خیتنا اللہ سانکڑی یا غلار د خیر او شر دوار ورته بیان کنی دی ارسخ کارا پرات دی ایتا سکور اید الحمدللہ د مسلمانان و وطن دی هر چا تا پته دا چی دا لار د جہنم دا او دا د جنت دا کنیش پته پتا لاره دا زه چې سکووم د لاره د جننت نه ده د لاره د جههننم د ملک د اسلام دی اوته د مسلمان په کی پیدا پ شوي نګوره لاره خیر چې پهغې ممنزل مقصود ته رسېږي یا لاره شر غې اسه کړي دا الله و هدناهن نهجد او ان هدناصیل ا ماشا کیرا و ا کفورا و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علیه و اصحابہ اجمعین